замужнім жінкам беззаконне оскверненіє і дєвом розтлєніє. От старовинних купальських ігрищ зосталося вже мало чого, і сучасні купальські обряди зводяться до того, що в цей день зрання дівчата йдуть в ліс чи в поле збирати квіти й трави. В'ють з них вінки, та вибравши одну гарну дівчину, Ведуть її в ліс і садовлять у яму, повну вінків. Ця дівчина, що дістає ім'я Купайло, зав'язаними очима роздає вінки дівчатам, що танцюють навколо неї та гадають на вінках про свою долю. А В інших місцевостях ставлять марену у вигляді ляльки з соломи, кропиви, а найчастіше з чорнокльону. Прикрашають її вінками, стрічками тощо, та прив'язують до чого будь в лісі. Крім того, роблять ще іноді другу ляльку – купайла, та ставлять її коло морени. Після того танцюють навколо їх та плигають через розкладений близько вогонь. Замість вогню кладуть часом купу кропиви. Одночасно явна річ співають ритуальних пісень, що мають також весільний характер. Геть частіше, однак, вже обмежуються тим, що розкладають вогонь та плегаючись з нього парами – парубки та дівчата. Часом також у цей день пускають на воду вінки з свічками. І та свічка, що погасне раніше, ніж у інших – віщує власнику її нещастя в шлюбі. Зі святом Купайла зв'язано багато вірувань, що можна здобути цвіт папороті, а також, що зібрані в цей день цілющі трави мають особливу силу. Тому в цей день знахорки запасаються чародійними травами на цілий рік. Свято Ярина що його святкували перед пущенням на Петрівку, між іншим і на Вороніщині, звернули на себе особливу увагу духовенства і, мабуть, цілком зникло на Україні. Взагалі, рокові обряди втратили дуже багато свого значення на Україні і являють тепер собою рідкі, але зате дорогоцінні останки минулого. Родильні обряди, порівнюючи не такі численні, та далеко не такі цікаві, як рокові, і зводяться до змагання надати дуже простим, в суті, вчинкам характер особливої важливості та урочистості. Обрядиці починаються ще до народження дитини з запросин баби, яка не може бути родичкою. Посилають, звичайно, чоловіка породіллі або кого-небудь іншого членів родини, але конче з хлібом. Запрошена жінка не має права відмовитись. Вона мусить і собі взяти хліб та, війшовши до хати породіллі, зробити 30 поклонів перед образами та прочитати таку молитву, що дуже близька до закляття – Куди ти, молодице, йдеш? Іду, Господи, до роду. Криті її гори розкотітися, Господні голоси розійдітися. Як младенець сідай на коня, а младениця берись до гребення. Коли народини ідуть добре, то жадних обрядів, здається, не виконують. А коли вони відбуваються з труднощами, то для полегшення їх беруться ріжних засобів, починаючи з медичних. Б'ють п'ятами об поріг, викликають нуду та облювання, примушують породіллю плегати і навіть перевертають її до гори ногами. Та кінчаючи містичними, що засновані здебільшого на аналогіях. Сюди стосуються Отчиняння в хаті всіх замків та дверей, принесення та приміщення на животі породіллі церковних ключів та літургічного пояса, та як ультіма раціо прохання до священника, щоб він,